Bunele maniere la masă În primul rând, nu, regulile generale a unui ținute corecte sunt valabile și la masă. Stăm drept, dar nu înțepeniți. Nu punem picioarele nici sub scaun, dar nici prea departe în față pentru a nu incomoda pe vecini. Nu ne agățăm de scaun. Poziția mâinilor e foarte importantă. În niciun caz, brațele și mai ales coatele nu trebuie să stea pe masă, dar nici prea îndepărtate ca să nu deranjăm vecinii. Nu ținem cu mâinile farfuria în care mâncăm. Poziția corectă de repaos este cea cu brațele lipite de corp și cu încheietura mâinilor sprijinite de marginea mesei. Această ținută se schimbă când mâncăm, dar coatele rămân atât cât este posibil, cât mai aproape de trunchi. E recomandabil să nu mâncăm grăbit sau nervos. Este nu numai o regulă de politețe, ci și o prescripție medicală. Și mai grave sunt discuțiile neplăcute purtate în timpul mesii. Să le evităm și să ne impunem să fim calmi, căci viața noastră oricum e agitată. Măcar la masă să ne odihnim. Să știm să ne bucurăm de masă împreună cu familia. Nu bem și nu vorbim cu gura plină. Este o regulă foarte cunoscută și n-aș reveni asupra ei dacă n-ar fi încălcată zilnic. Oamenii care încearcă să mănânce să povestească în același timp fac o impresie neplăcută și e greu, de fapt, și pentru ei, s-ar putea să nece. înnece. Este de prost gust să ținem degetul mic, ușor ridicat când mâncăm sau când bem, dacă avem animale, câini sau pisici. Acestea n-au ce căuta în sufragerie. Fie că avem prieteni la masă, fie că suntem în familie, animalele n-au ce căuta la masa noastră. Sunt întrebată de multe ori dacă se mănâncă tot din farfurie. Înainte de a răspunde la această întrebare, vă rog să repetați și să învățați formulele. Da, vă rog, când mai vrei din mâncarea respectivă, nu mulțumesc atunci când nu mai dorești să mănânci în continuare. Să ne gândim bine când le rostim: Sunt gazde care ne iau în serios. Dacă ne imaginăm că este de bun gust să refuzăm a doua felie de tort cu toate ca mai mânca o porție, riscăm să rămânem fără ea. Pe de altă parte, un obicei prost, dar specific românilor, este de a-și obliga musafirii să mănânce mai mult decât pot. Masa se transformă într-un adevărat calvar, când inimoasa gospodină repetă insistent de ce i s-a spus ferm, nu mulțumesc. Dar nu se poate, dar mai luați o sărmăluță, dar sunt delicioase. Eu le-am făcut. Se poate cere sau lua dintr-un fel care ne-a plăcut în mod deosebit, ori se poate refuza ceva ce ne face rău sau nu ne place. Politicos este să acceptăm să gustăm din felul respectiv pentru a nu jigni gazda. Dacă mai vrem, mai cerem. Dacă nu, nu. Tot de politețe ține și tactul gazdei de a oferi mâncare suficientă, nici prea multă, nici prea puțină. E recomandabil să avem trei feluri de mâncare pentru a nu ne îmbolnăvi musafiri. Nu este cazul să comenteze modul în care au fost procurate anumite rarități. Nu ne minunăm! că am văzut fructe de mare pentru prima oară și nici nu întrebăm cât au costat. O lege, și scrisă și nescrisă, spune că ești obligat din respect pentru gazdă să mănânci tot din farfurie după ce ți s-a pus sau ți-ai luat singur o cantitate rezonabilă. Și totuși, unii oameni respectă în aceeași situație altă lege, după care trebuie să lași în farfurie câte puțin din toate felurile de mâncare ca să nu par nemâncat. Este ușor să-ți dai seama că ultima regulă e greșită și că a fost impusă de către oamenii sărași, dar de demni, care nu voiau să fie compătimiți că nu au ce mânca la ei acasă. Se mănâncă tot din farfurie, fără să se șteargă farfuria cu o bucățică de pâine, cu toate că în unele țări, în Franța, de pildă, acest gest nu este deloc considerat o impolitețe. Masa trebuie să decurgă firesc, fără ostentație și aceasta este o normă ideală, greu, dar nu imposibil de atins dacă și invitații și aduc contribuția când simt că gazda este impaz din cauza tinereții sau a lipsei de experiență. Cu discreție, cu tact, tactii, pot trece peste momentele penibile, evite din temirce. La masă nu vor pretinde ketchup, piper, smântână, sau alte ingrediente, dacă nu sunt oferite, pentru că s-ar putea ca ele să lipsească și anfitrioana se simtă jenat. Se mănâncă, de fapt, cum gătește gospodina. Ați turnat tot felul de condimente pentru a schimba gustul mâncării, este o mare impolitețe. Obligația gazdei este să guste prealabil din toate bucatele și să le potrivească de sare, de piper etc., iar datoria musafirului este să le accepte ca atare. Fie că e o masă festivă, fie că este una obișnuită, efortul gospodinei trebuie răsplătit cu câte o remarcă de genul Delicioasă supă, ce frumos arată salata, ce bine miroase friptura. Ne vom abține de la orice fel de discuții sau remarci dezagreabile. Copilului cu care am venit îi vom face observație de-abia acasă de fapt ca și soțului, care a depășit numărul acceptabil de pahare. Ne vom impune să nu stăm cu ochii ațintiți asupra membrilor familiei cu care am fost invitați, aruncându-le priviri ucigătoare când greșesc cu ceva. Educația nu se face într-un asemenea moment, căci atmosfera va deveni insuportabilă.